а ми наче приречені. «У кого є мотузок?» Надиво лагідно звернувся до нас Шакула. Ми мовчали, та й не було ні в кого мотузки. «Не признаєтесь...» Шакула докірливо похитав головою і нехотя звівся. «Що ж, сам пошукаю». Він підняв спортивну сумку Юрія, встромив туди руку, витягнув загальний зошит перегорнув кілька сторінок. «О, вірші!» «Які вірші?» стривожився Юрій. «Ха-ха-ха!» Шакула відкашлявся. «Минає ніч, і перед днем пустився дощ крапнистий. З мариною садком ідем по золотавім листі. Стікають крапельки води за комірець жакетом. І я сміюся, молодий, сміюсь на всю планету. Хм, наче про любов, і Марину згадав, перегорнув сторінку. О, знов, ти з вінком, Марина, в житті, В цю ніч приснилася мені, і колоски зерном налиті, Вплітала в квіти запашні, голівку нахилила трошки, І торкалося колосся кіс. Тобі всміхалися волошки, для тебе мак червоний рис, а в небі сонце кругло чоле, і я прокинувся чомусь, на дворі ранок, вийду в поле, і сон свій додивлюсь. Я не як звелась, якась сила підняла мене, хоч спочатку хотілося затулити обличчя руками, кудись втекти, бо мені ще ніхто не говорив про свої почуття» не признавався відверто в коханні, про яке я мріяв. Воно здавалося мені далеким і нездійсненним. Марино, ти чуєш? Насмішкувато вигукнув Шакула. А тобі Макс подобається? не очкастий ночами не спить. Слухай, ти, Марино, спиш уже давно. Йду від тебе стежкою по волі. І місяць в золотому ореолі зазирає у твоє вікно. Листям не шеберхає верба. Почали співати перші півні. Хай же тобі ніч ця голуба Навіває сни казково дивні. Знаю, усміхайся в вісні І подушку гладиш ненароком. І на тебе, хоч би одним оком, знову глянуть, хочеться мені. М-да, Шакула перестав читати, задивившись у ліс, і на мить його плескати обличчя з прилиплим до лоба чубчиком позбулось виразу тупої жорстокості. Я, мов, прокинулась від сну, і невблаганна дійсність постала переді мною. Мамо, та я ж образила Юрка, знехтувала його почуттям. Мені на очі набігли сльози. Я кинулась до Юрія, обняла, припала до нього, незграбного, беззахисного. Юрчику рідний, прости мене, ти мене простиш. лебеділа, вткнувшись лицем у його худе плече. Мене ще ніхто не любив. Боже, що я не робила? Хто мене тягнув за язик? А ти, ти чистий, не такий простий. — Не треба, Марина, заспокойся, — здавлено сказав Юра. — Не строй трагедії, кицечко, — прохрипів Шакула. — Знайшла до кого липнути. — Ти тільки моргни, кивни пальчиком. Його бридкий голос, наче шпигнув мене в груди, боляче пронизав усю і примусив одірватися від Юрія. Кудись подівався почуття страху, аж я сама себе злякалась своєї відчайдушності. Повернулася і жбурнула в гидку масну пику Шакули свій гнів. Ти, ти! Мені забракло повітря. Паскуда! Покидьок! Нікчема! Проклинаю! Проклинаю! І метнулася до нього, стропілого, загатила кулаками в груди. Через тебе! Через тебе! Шакула, приголомшений моїм несподіваним нападом, позадкував, наступив на слизький захисний шолом і гепнувся на землю. Мабуть, падіння привело його до тями. Ногою ж штурхнув мене в живіт, аж я переломилася надвоє. До мене прибігла клава і допомогла дійти до поваленого дерева. Вона мені щось втішне говорила, гладячи по голові, наче маленьку. Стурбовано зазирала в обличчя і лагідно посміхалася. Сіла між мною і Юрком, обняла нас, прихилила до себе і тихенько шепотіла — Семенеться, забудеться, мої дорогі, все буде добре. Мені справді стало краще. Спали його, спали, раптом зі злістю процідив Філон. А ти головам, пожвавішов Шакула, шукаючи сірники. Він вирвав аркуші з зошита, склав їх купкою і підпалив. Потягло димком. Папір обвувлювався, чорнів, скручувався і ставав легким попелом. Відчула, що плачу, бо в куточок губ скотилася сльоза. «Горить — Горить! — прошепотіла Клава. — Любов горить! — Геечкастий! — гукнув Шакула. — Погрій руки на вогнищі кохання! Він зареготав і пустився в дикунський танок навколо маленького багаття. Клава припіслася головою до Юриної щока до щоки, і, похитуючись, мов заколисуючи його, заговорила, ти напишеш ще кращі вірші, аби не згоріло в душі почуття, і ти не плач, Марино.